Mielőtt belekezdenénk, van nekünk egy podcast kedvencünk, a Gomba Pressó, amit Tomi és Tibi azt hiszem 16 éve csinálnak, iszonyú régen, és nagyon vicces abból a beszélgetős, gondolkodós fajtából, ami nem valamiről szól, hanem mindenről. No, ő nekik van, május 1-től adománygyűjtő kéthetük, erre szeretném, ha felhívhatnám a figyelmeteket. A részleteket a Twitteren lehet megtudni, twitter.com per illetve az adományokat a paypal.mi per gombapresszó címen várja Tomi, és hát lehet kitűzőt kapni velkami Ideas felirattal, sőt, aki 10.000 forint fölött támogat, az akár pólóhoz is juthat, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi szeretjük őket, és ezért el akartok mondani, hogy tudjatok róla nézetek utána. Eddig az úgymond reklám, most akkor kezdődjön a Meti Heteor. Szerusztok kedves hallgatók, a Meti Heteor podcast 211. pressplayon on tépadását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, sziasztok! Végtelen sok saját élménnyel, Facebookkal és kofavizitte jövünk. E, elnézést a kis csúszásért, de a hosszú hétvége e, olyan hosszú hétvégését tette az életünket. De most itt vagyunk. És nagyon-nagyon e, szokatlan módon, nem késő este veszük fel az adást, hanem délben. Úgyhogy én például egy Buckler-típusú sörrel kísérem a beszélgetést. Hát e, ezek után kényt ember le magamat a orgoványi jéger típusú, pilzeni világos sör gazdájaként. Nem annyira rossz, mint amennyire elsőnek hallatszik, de azért, hogyha van másik három választásotok, akkor, akkor ez a harmadik legyen. Ez jól hangzik. Egy fontos, hát majd tudnám technikai jellegű megbeszélnivalónk van, hogy ugyanis a múltadást azt azzal kezdtük, hogy mivel egyikünk se látta a Ready Player azért megbeszéltük. Én azóta már láttam. Veled mi a helyzet? Én továbbra sem néztem meg. Amikor te mentél nézni, akkor, akkor a Dögrovás nevű népszerű hobbinak hódoltam inkább itthon. Aha. Azóta meg annyi minden volt helyette. Hát ezt értem. A, akkor most ne beszéljük meg, majd, hogyha már te is megnézted. Én csak annyit szeretnék mondjuk, hogy spoilerezni, hogy tök jó. Igazán nem kell semmit, semmit tartani tőle, azok is, akik olvasták a könyvet, meg azok is, akik nem, meg a hívők, meg az ellenzők. Tehát, hogyha az emberi ki tud szakadni abból a mindenféle ilyen morális, meg, meg rajongói megközelítésekből, és csak úgy nézi, mint egy filmet, akkor egy remek szórakoztató filmet fog kapni ajándékba, mondjuk egy-két bénább szereplővel, de amúgy összességében fasz a remek utalásokkal, sok isztereggel, vicces az egész nagyon. Az a gondolkod, hogy mi az, amiről még el lehet mondani azt, hogy el lehet szakadni a morális megfontolásokról, akkor ez egy jó film. Tehát például, hogy halál 50 órájában elszakadunk a morális megfontolásoktól, akkor kettő egy hadsereg dicső csatáját láthatjuk benne. Nem is beszélve a Krisztus utolsó megkísértéséről, ahol ha elszakadunk a morális fenntartásoktól, mindegy. De nem hiszem, hogy buborékban tud létezni egy film, de ettől még meg fogom nézni majd. Hát mondjuk akkor olyas, olyasmire gondolok, mint amikor az ember hallgat egy slágert, vagy egy, nem, tehát egy jó zenét, és nem figyel a szövegre. Ahogy én általában egyébként nem figyelek a szövegre, sose tudom, hogy miről szólnak a dalok, csak hallom a énekdallamot, hallom a zenét, és ez alapján vagy jó, vagy nem jó. És így persze lemaradok egy olyan rétegről, ami egyébként azt hiszem Örült nagy szerencsém nekem, hogy ezekről lemaradok. Éppen a múltkor gondolkodtunk azon a családdal, hogy milyen iszonyú lehet amerikai embernek lenni, és egész nap a rádióból olyan mondatok dőlnek, hogy te vagy a szerelmem, és lángol a szívem, és lemegy a nap. Iszonyú lehet. Hát és ha még csak ez, egyik haverom most jön haza éppen 120, akárhány nap, három hónapos tanulós kiküldetés után, Amerikából, de az usa a déli részéről. És küldött számokat, hogy mik azok, amik ott most nagyon mennek, és, és ellenben sehol semmilyen slágert nem találkozunk majd velük. És lényegében tényleg ezek a, a szeretem a Pikapomat, omat és édesanyám nagyon jó csirkésütött típusú dobozgitáros slágerek voltak. Na, ugye, és hogy ez lényegében függetlenül attól élvezhető egy zene, hogy egyébként a, a szeretem a pika a téma, ami hát egyébként nem olyan jó téma. Ilyen nekem a Ready Player van, nekem nem volt amúgy se bajom, nekem nem volt vele semmi bajom, próbáltam igazán, igazán megpróbáltam utálni, de nem sikerült, mert tudom, hogy ez a közhangulat, vagy ez egyfajta közhangulat, meg te is mondtad, hogy nem, nem vársz tőle sok jót, de én nagyon szerettem. Mindegy, nézd meg, és aztán majd utána minden sokkal tisztább lesz nekem is, meg neked is. Tudod, hogy általában van egy ilyen kis pétem. Uh -huh. Én a héten a... Majdnem teljesen friss, úgyis, mint tavaly, a A Titanicot néztem uh, meg. Ghost, Ghost in the Shell néztem meg az élőszereplőset. Ó, oh, igen, az is, az, az valóban, ezt már Spétnek lehet nevezni. Angol angolul késésnek. Igen, uh, egyébként annyira nem rossz, mint számítottam rá. Nem, annyira nem rossz, szerintem se. Bődületesen le van butítva, azért ezt elmondhatjuk. Plusz van egy olyan. Nem felvetődött bennem egy olyan kérdés, és majd a kedves filmhez értő hallgatók, azt mondják már meg nekem, legyenek szívesek kommentben, vagy személyesen, vagy, vagy mindkettő esetleg, hogy többen okosak legyünk egyszerre, hogy miért kell mindenből tört, eredet történetet csinál az Isten szerelmére? Mert hogy ez eredetileg nem az volt, amikor még, hát amikor még vagy manga volt, vagy, vagy anime. Az amerikai verzió jó viszont, ez az élő ez ezért csak eredett történetté fordult tehát mint hogyha nem nem feltételezni a nézőről, hogy érteni fogja azt, hogy emberek így léteznek a történet kezdetén. Hát azt hiszem, hogy Hollywoodban azért úgy, úgy alapvetően van három vagy négy sablon, amit le kell venni a polcról, valamelyiket leveszik, és aztán azon növesztik meg a történetet. Én a gyerekfilmeken látom, illetve most már inkább a kamaszoknak szóló filmeken, hogy általában egy kamasz történet jellemzően kötelező módon úgy kell kezdődjön, hogy megismerjük kamasz főhősünket, akinek vagy az anyja, vagy az apja meghalt. És ezen a traumán veregsi át magát, ez okozza a konfliktusokat, ebből kell valahogy kinőni. Már, már tehát néha, néha azon szoktunk meglepődni, hogy jé, nem meghalt az anyja, hanem csak elköltözött a pasiával, vagy, vagy nagyon távol dolgozik Afrikában és ritkán lehet vele on is. Szóval, ez például látod, ez is, miért kell mindig egy halott anya filmkezdetéhez, de valamiért kell. Hát mert ezek szerepjáték karakterek, és egy halott anya az plusz négy képzettségpont, amit el lehet osztani, lovaglásmesterfokra, <gül> két kétkezes harcra. Így, jó, megtaláltad, akkor ezért. Ez egy legendás tápolási lehetőség volt, hát, amit én játszottam gyerekkoromban, sokat a mágusban, abban egészen biztosan. Ennek megfelelően a, a kezdőellenben nagyra törő játékosak mindig. Félvak, teljesen árva, és lehetőleg egy picit kacska játékosokat hoztak, akik viszont másik kezükkel úgy lőttek, mint az Isten, és fejből tudták a mindent. Hmm. Ez a legösszeszedettebb kommentárom ehhez. A sokára fogunk beszélni a Ready Player one ról, hiszen te jövő héten Londonban leszel, mármint a következő egy hétben Londonban leszel, és ezért ott biztos nem fogsz moziba menni, hiszen annyi jobb dolgod lesz. Na, de majd egyszer. Viszont még valamire kell reflektálni, ami a múltadásban hangzott el, és hosszan beszéltem arról, hogy kicsit rémültem, vásároltam egy kínai tabletet édesapámnak, és még azt is emlegettem, hogy, a, hogy végül a kapzsiság győzött, és egy jó specifikációjú, ám ismeretlen márkájú tabletet vettem, mert nagyon ígéretes volt. A tablet azóta megérkezett, sőt, már át is adtam édesapámnak. Megpróbálnám egy mondatban összefoglalni: Brutálisan szar! Ez egy nagyon-nagyon csúnya, csúnya hiba volt, amit elkövettem. Ne vegyetek soha ismeretlen tabletet. A specifikációt tényleg nem mindegy. nagy nehezen úgy egyébként kipofoztam annyira, hogy tehát, böngészni meg levelezni valószínűleg talán jó lesz remélem, meg talán egy bridge appot is tud majd futtatni. De egyelőre rettegek, hogy hamar ki fog derülni, hogy, hogy ez teljesen használatlan. Valahogy azon, egy remek specifikáció, 7-es Android, érted, minden tud még, az osztott képernyőt is, meg 3 giga operatív memória, minden oké. Okay. Egy dolgot nem tudtam jól belőni, és egyébként valószínűleg ez volt a hiba, erről is beszéltünk múlt, hogy a processzora az mit tud. Hát 8 magos, még tudom én, 1,3 gigahertz, jó lesz az. Nem. Az Antutu benchmark tesztben 33 ezer pontot ért el. Az, hogy viszonyítási alapot mondjak, mondjuk egy régi iPhone-ese, az 125 ezer. Ez a 8 mag, de ebből hat kender. Hát, ugye eleve, azt, de erről már beszéltünk, hogy a 8 mag, az valójában az négy mag, meg másik négy mag arra az esetre, amikor nem kell, lenek magok. Tehát az valójában egy ilyen, egy ilyen energiatakarékos, négy magas megoldás, de ez mindegy is, mert attól még lehetne gyors is akár, de ez nem az. És a hatalmas 1920-szor, 1024-es felbontásnak örülvén elindítottam, és elindítottam egy Chrome böngészőt, ami egy ilyen régi, régi telefonnak a felbontását hozta. Tehát ugye a fejléc meg a lábléc együtt lényegében eltakarta magát a weboldat. Mert valahogy nem tudom miért, tehát hogy úgy volt beállítva, hogy a, hogy a böngésző az azt hiszem ilyen 7-20-szor valamennyinek látta. 7 23 vannak, vagy valamilyen egészen kínos. Ó, oh, te jó ég. Igen. Továbbá HD és YouTube videókat lesen játszott, <gül> azt, oh, csak ilyen diametítés formájában. <gül> Nagy nehezen valamit csináltam vele, és most lejátszik YouTube videókat, meg már a böngésző is rendes méretűnek tűnik. Ehhez a developer options-ben kellett ilyen minimál felbontásokat feljebb állítani. Szörnyű élmény volt, teljesen össze voltam törve pár napig. Nem tudsz ilyenkor elállni a vásárlástól? Hát is nem csak neked kell visszaküldeni egy megadott, azt hiszem, spanyolországi címre a, a tabletet, és azt gondoltam, hogy az annyira... Tehát az Isten tudja, érted? Csak egy hiba kell becsúszani ebbe a nagyon sok hiba lehetőséggel teli folyamatba, és eltűnt a tablet félúton a világ végén. Uh -huh. meg az a rengeteg pénz, amiért akár már vehettünk volna itthon is egy nem no valami szart. Na mindegy. Úgyhogy volyó i8 plusz, ne, please ne. Az a baj, hogy nem emlékszem arra a tabletre, amit egy kedves barátomnak a két lánya kapott, illetve mind a kettő kapott egyet nagy által, és úgy gondolta, hogy akkor most, most most, aztán tényleg mindenkinek van tabletje, és hát körülbelül nagyjából szökhúzók alapátsága elből, belőle kiiktatnom dolgokat ahhoz, hogy egyáltalán működőképes legyen. A egyenlet lett plusz van, hogy azóta is én vagyok a, a népi hős, hogy működik a körökfestős játék benne. Ezt értem. De nem embernek való. Nem. Tehát a, nem, az, az sosem volt egy jó specifikáció tabletre, ráadásul az egy, egy kibaszott képkeret, amire valaki tévedésben Androidot telepített. Ezzel amúgy el is foglalva az összes rendelkezésre a operatív memóriát. Körülbelül. A, van még tanulság egyébként a volyónak, az egyik, hogy most így a volyóból tudtam azt meg, nem, hátrébről kezdem, megnéztem, hogy van-e olyan tablet app, ami ilyen idősek menedz, tehát hogy ez egy idősnek lesz a tablet, és akkor én a gyereke majd így távolból bizgerálom, meg küldök neki képeket, meg nem tudom, nagyok a gombok. És ugyan vannak ilyen, vannak ilyen appok, de megdöbbentően szar mindegyik. Tehát, hogy így semmiféle használhatóság nincs bennük, vagy, vagy nagyon bonyolult, vagy... Tehát nagyok a gombok, és akkor itt megállunk általában. Ezt, ezt tudják. Úgyhogy ez egy piacirés. Biztos, hogy nagyon-nagyon volna értelme egy ilyen jó, jól átgondolt senior launcher, vagy valami ilyesmit fejleszteni. A másik tanulság viszont, hogy miután ezekről a launcherekről, vagy senior apokról lemondtam, akkor megnéztem, hogy na jó, de akkor legalább a Team UR t föl lehetett tenni, és képzeld el, a Team UR, amit biztos mindenki is, mert azért mondom, hogy ez az, amivel át lehet valakinek a gépe felett venni az uralmat, mármint az engedélyével, tehát így letükrözi a felületet távolra, és akkor innen tudom mozgatni az egerét, meg kattintgatni a gombokat. Szóval TeamViewer van abszolút Androidra, és némi bűvészkedés után természetesen nem embernek való UI van itt is, de némi kattintgatás után teljesen tudom távolból kezelni a tabletet, amint fönt van a wi az, azért vigyorgok belőle, nagyon nagy lendületem most itt a kamerában, amit te látsz, kedves hallgatók, pedig nem, mert hogy a Senior Launcher, hát arra tulajdonképpen írtak egy hosszasabb science fiction sorozatot, ez a vének háborúja. <tos> azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy Zilverne utazása holdba, ami szintén valóval valami ilyesmi volt. Igen, az is lehetne, de nem. É, de végül is mind a kettő arról szól, hogy az öregeket lőjük ki valahova az űrbe. Egyébként az a mókás, hogy én két évvel ezelőtt, uh, hú, talán még BrainBáron beszélgettem egy amerikai futurológussal, aki azt mondta, hogy hát ezért ők meg fogják kövezni, de hogy a, ha egyszer sikül emberileg mert istenesen megosszabítani az életet, akkor az időseknek a holdba való kilövése, vagy illetet elküldeni őket az ő tapasztalatukkal, problémát megoldani az űrbe, az nem teljes hülyeség. Én ezt nagyon, nagyon határozottan így gondolom, egyre inkább ahogy egyre közelebb kerülök ehhez a korhoz, hogy igen, igen, az, hogy. Tehát inkább megfordítani, hogy a 20 évesek végtelen energiája, ami így össze van gyúrva a végtelen tapasztalatlanságukkal és a, a mindennel először megküzdésükkel, ez nem a legoptimálisabb belegy. Tehát ez, ettől egy kicsit azért nakadozva megy néha a világ. Hát a, a, a startupokban elégetett pénz az Abszolút. annak egyen része azért égel, mert ezt a legendát valaki egyszer kitalálta, hogy ki jönnek az egyetemről, sőt esetleg ki jönnek, és majd tudni fogják, hogyan működik a világ. Azt közben, meg lóvaszt kezét csókolom. Így, ahogy mondod. Akkor lőjük ki az időseket a holdba, de még ezt mm, jó, gondoljuk át jobban, szerintem valaki fejleszten, nem, máshogy átfogalmazom. Ha valakinek kedvelene fejleszteni egy ilyet, az kötődjön össze velem, én boldogan specifikálok. Keressünk milliárdokat. Ez egyébként nem is lenne rossz. És, és az az érdekes, hogy, hogy okos idős telefonbiznisz az létezik. A Doró talán, azt hiszem ez volt a, a cégnek. Pontosan. Ami gyanúsan hasonlít egy nyolcas övekbeli német metazenekar, és meg ízlás, hogy ugyanúgy hívják. Meg volt egy másik gyártó is, minden ezek a nagyon nagy szegmensű LCD, rendkívül nagy gombok, és a telefon hátulján még a kedvére egy, a nagyon nagy gomnál egy picit nagyobb piros, ilyen pánik slider, amit hogyha az ember elcsúsztat, akkor, akkor kiküld három, 4 SMS, a telefon majd pedig elkezdi hívni a beállított számot, hogy kisunok elestem. Így van. És még egy fontos tulajdonság, iszonyú hangosan csörög, hogy jól meghallja a tulajdonosa, hogy csörög. Nekem van is itthon ilyen telefon, egyébként az anyukámnak egyszer odaadtam, hogy kvázi tesztelje, de végtelen utáltam, mert nagyon hangos volt, viszont semmit nem lehetett fel csak a gombok voltak rajta nagyok. E, e, igen, ez egy kicsit jobban kifejezett biznisz, de azért valahogy úgy tűnik, hogy, mintha nem lenne igazán igény arra, hogy trükkös funkciók legyenek azon hogy lehessen vele telefonálni, SMS-t küldeni és hívni a mentőket, kb. ezt a hármat kell tudja. Igen, csak hogy változik az idős populáció. Hát ez az. Tehát, hogy amíg, amíg a kisunokám hívása a fő funkció, mire a többség vágyik, akkor addig nyilván ezt fogják kiszolgálni ezek az eszközök. Miért felmerül az, hogy, hogy emellett legalább egy istevertes napszer fusson rajta? Hát meg amikor te meg én leszünk öregek, akkor már mindent akarunk majd vele csinálni, legalábbis mindent, amit eddig is csináltunk, de ahogy ismerem magunkat, early adopterek maradunk és a legfrissebb dolgokat is akarjuk, majd csak olyan, hogy mondjam, csak nagyobb betűkkel és hangosabban, és egy kicsit lassabban is, ha mód van rá. Igen, ez abszolút benne van. De ez meg egy tíz évvel korábbi beszélgetése visz vissza. Az, az időség divatjáról szólt, mint olyanról, sörök mellett a Balaton partján, és feltette a barátom azt a kérdést, hogy és akkor mi leszünk majd a, ott hát otthonkások nem leszünk nyilván, meg, meg talán gurulós sok sem, mi leszünk az oldalzsebes öregek? <gül> ami, ami akkor nyilván már rohatul égő lesz, de, de na. És mi leszünk? Erről pont van saját élményem most a napokban oda keveredtem a Hévíz nevű városba, ami ugye egy fürdőhely, mégpedig egy ilyen nagyon komoly gyógyhatással rendelkező termálvízből készült tó és gyógyfürdő és Reuma kórház is kapcsolódik hozzá. Hát Hévíz az lényegében egy butik. 60 pluszosoknak valami elképesztő. Hévíz, ijesztő hely, tényleg. Egyrészt tele van a város emberekkel, párban sétáló emberekkel, akik többnyire nem fiatalok. Mindegyiken van egy ilyen polifonból készült rúd, ami így kör alakú és így át van vetve. De mindenkin van ilyen, tényleg. És végtelen mennyiségű butik, amben az igazán. Aja! Hát a nejlon, Jó, a ott Csodálatos kiállítása hosszú sorokban, tömött sorokban. Meg van még optikus, meg van még fogász, nagyon sok, meg egy csomó kajáda. Egész egy nagy kirakodóvásár. Hévíz, tényleg borzasztó hely. Az ember azt érzi, hogy egy öregek otthonának a kiterjesztett valóságába érkezett meg. Basszus ide el kell mennem mindenképpen. Nem tudom, hogy élvezné, de mi tíz perc után nem, megettünk egy fagyit, és aztán menekülőre fogtuk a dolgot. Van benne egy délutáni fotózás, hidd el. És tényleg, tehát ott az a fajta divat, tehát az volt, hogy, hogy az nagyon sok butik volt, és minden olyan ruhák lógtak, amint láttad, hogy ezt a 65 plusznak szánják, és mindegy, hogy az a 65 plusz az Oroszországból jön-e, vagy, vagy Németországból, vagy Ausztriából, ahogy egyébként ez az összetevődik hévíz látogatói bázisa hogy valószínűleg nekik mind ez, ez jön. Úgyhogy mi is, is oldalsebes öregek leszünk, meg, meg szűkfarmeres öregek, az lesz a másik szépség még. Szűkfarmer nagy pocek. Megboldogó gyermekkoromban töltöttem egyszer egy hetet egy görögüdülő városban, ami közel gyüdülő funkcionált. Volt ott minden, ami jellemző arra az országra, kezdve a befejezetlenem emiatt nem adózandó házakkal, ami egy csodálatos innováció volt, azért bárhonnan nézzük. <gül> És hogy ott két dolgot lehetett venni, de nem hármat. Volt a Girosz, Recina, Mitosz, Sör, Szentháromság, mint étel. Igen. És mivel többnyire oroszok jártak oda valamiért, ezért volt még az aranyégszer és a bunda. Mindez 38 fok nyár közepén. Aha. Na ilyen benyomást a a is. És az autók is olyanok egyébként csupa ilyen, ilyen középkategóriánál, egy picit jobb. Sok ciri rendszámos autó, amiből úgy kászálódnak ki az utasok. Na ja, de autó. Hát, ha már autó jut is eszembe. A... Na de autó. Van itt nekem egy, egy Teslás nem hírem, hanem inkább egy mesélnivalom. Én olyan nagyon komolyan a Tesláról nem rendelkeztem különösebb benyomásokkal. Sokat beszélgettünk róla itt adásban, és megolvastam róla a cikkeket, és eddig valamiért bennem az a benyomás volt, hogy a Tesla az egy nagyon jó akutechnológiával és elektromos motorral felszerelt autó-autó, úgy egyébként lévén, hogy Elon Musk próbálja meghekkelni az autóipart, vagy diszraptálni az autóipart, és azért mindent egy kicsit másot csinálok benne, és azért egy kicsit olyan olyan meg szedet vedett az egész. Na és ehhez képest most H. András, aki korábban Apple guru volt, de most már elektromos autó vloggerré képezte át magát az utóbbi fél évben, kiment Amerikába, hogy kipróbálja a Teslákat, és megnéztem tőle egy, egy Tesla Model 3 tesztet, vagy bemutatót inkább mondjuk úgy. És hát egyrészt a hándrás végtelen lelkes volt, nem gondoltam, hogy ennyire lelkes lesz, de ez talán mindegy is. Ellenben, ahogy megnéztem, jöttem rá, hogy ez egy tényleg egy űrautó. Egy tényleg nagyon más, és tök jó, és nagyon-nagyon szellemes megoldásokkal van csurik tömve, nagyon egyszerű megoldásokkal van csurik tömve. Az egész valahogy, hát nagyon vonzó. A, a, hogy csak mondjak egy példát, ugye nincs műszerfal, mert egy darab mikha iPad jellegű tablet van középre betéve a középkonzolra. Tehát az egész e, műszerfal egy ilyen némi faberakással ékített ilyen vízintes vonal, vagy ilyen ívelt vonal, mint kiderült. Ezért aztán ott a faberakás fölött végig vonul egy levegő kijönlőnyílás, az egyik ablaktól a másik ablakig, és ezért iszonyú jól lehet szabályozni a levegő beáramlást, egyébként egy ilyen elég szellemes UI megoldással persze azt is a tabletről. A Hándrás azt mondja, hogy életében nem volt még ennél jobb ö, ilyen levegő, vagy, vagy hát szóval ilyen hűtésellátási rendszerben, vagy hűtés-fűtés rendszerben, mert hogy egészen precízen be tudod állítani, hogy hova mennyit fújjon, és ezt egy ilyen, egy ilyen analóg módon, vagy hát szóval ilyen nem, nem fokozatokat állítasz meg nem nyolc ilyen kis kiamlő lukacskán tekergeted egyenként a mechanikus tekerentjüket, hanem a tableten két újaddal, két, két határpontot állítasz be. Tényleg, és ilyen, ilyenből sok van benne, szóval na, az az én élményem keletkezett, hándrás videói alapján, hogy a Tesla Model 3 egy lenyűgözően vonzó, szellemes jövőautó, ami tényleg egy csomó megoldást így megteker, és a, igen, az is kiderült, hogy kopogós műanyagok is vannak benne, meg... meg tehát egy-két megoldás az nem százas, lehetne, vagy csak 95-ös, de hogy úgy egyébként meg, le a kalappa. Úgyhogy nekem megváltozott a véleményem. Eddig azt hittem, hogy ez egy ilyen úri huncuttság tulajdonképpen a, a Tesla, amennyiben elektromos, gyors, gyors, gyorsul, amúgy meg egy bén autó. Ugye sokat viccelődtünk, a azt hiszem a modellesnek vannak a sirályszárnyas ajtói, amik fölfele nyílnak. Az X-nek? Akkor az X-nek ennek ilyesmilyen nincsenek, de ebben is vannak ilyen furcsa egyedi megoldások, és az egész nagyon-nagyon bejön. Már szinte vártam a megtérésedet. Az, az sosem vál, hittem, hogy a Tesla az egy béna autó lenne. Az, hogy a Tesla egy olyan cég, ami nem tud autót gyártani, ez egy másik dolog. De ebből egyszer vagy ki kell szállódnak, vagy csődbe mennek a, a folyamat közepette. Azért kérdéseim vannak, de ehhez majd megnézem a videót. Kezdve rögtön az, hogy azok a azok a visszajelző szervek, amik korábban ott voltak a szemem előtt, azok hova a fenébe kerültek? Hát azok oda kerültek a középkonzóra, tehát erre a középső tablet szerűségre. Erről hosszan beszél András, meg meg is mutatja, hogy egyáltalán nem hiányoznak a szemedelől a dolgok. Nyilván egyébként azzal is a tervezők fejében, hogy azért ez egy sok esetben önvezetésre tervezett autó egyfelől, másfelől és főként ugye a visszajelző, műszereknek a, hát a 90 át azt nem csekkoljuk folyamatosan. Lényegében a, a sebesség euh, sebességmérőt szoktuk folyamatosan nézni. A fordulatszám nem fontos szerintem. Az ilyen vízhőfok, meg ilyesmi, azt, azt lehet hangjelző, és ez is kötni. és Szóval, hogy, hogy igazán nem kell ám egyfolytában nézni a műszereket, ez nem egy repülőgép. És pont, na ezt, ezt tetszik pont, hogy ezt ismerte fel a Tesla, hogy ez nem fog az neked hiányozni annyira. <hűző> nem kell nézni, ott van a szemem előtt, tehát látom, hogy aki a piros led. Nem keresem, hanem ha probléma van, akkor azonnal feltűnik. Itt is olyan a kialakítás egyébként, hogy beleesik a látóteredbe, hogyha az utat nézed. Nézd meg a videót, a kedves hallgatók is nézzék meg egyébként a videót, természetesen ott lesz a link az adásnaplóban. Tényleg elég meggyőző és hogy tényleg eléggé diszruptív sok szempontból. Azt is érzem rajta, hogy nem egy... Tehát olyasmi, olyasmi mint mondjuk a, a Forma egy, ahol ugye kipróbálnak új megoldásokat, amik aztán vagy beválnak, vagy nem, és ez, ez egy útkeresés talán, de annál talán már egy kicsit kiforrottabbnak érződik egyrészt, másrészt nagyon érdekes módon és elsőre nagyon meggyőző módon keresi az utat. Jó, ennyi. Nézzétek meg, akkor úgyis úgy is értelmesebben lehet róla beszélni. Nekem leesett az állam. Ahhoz képest, a korábbi elvárásaimhoz képest meglepett. Én uh, egészen más néztem. Egykori kollégánk Geri osztott meg egy videót egy csáborról, aki vette egy, egy azt hiszem, egy 98-ast vagy 86-as. A fenet ugye mindegy is ugyanúgy néz ki, mindegyik katonai Ihánvít, egy leszereltet. És youtuberként 10 pontba próbálta összedni, hogy mi, mi az, amit tetszik neki ebben a kocsiban. Hát ebből mondjuk, hogyha egy szerkesztőnek kérsek, akkor 6 darab marad. Uh -huh. Mert ha ez az autó, azt mondja Amerika, az nem egy érv, meg, az a, <laughs> Nem akartad azt írni a címbe, hogy 9 pont. Uh -huh. Viszont van benne egy-két tényleg, tényleg uh, szexi megállapítás, hogy hogyan működik az a kocsi. Kezdve azzal, hogy hát a nem fiat oda a kerékhez a tárcsafék, mert ott eleve van már egy erőátviteli rendszer, ezért berakták középre a Kaladán tengelyhez. Uh -huh. Nézzétek meg, ott van. És én autó alatt mászkálós, felderítős dolog, abból nagyon szexi ez a videó, benne lesz szintén az naplóban. Nagyon jól hangzik ez is. Ez egy egészen másik, másik megközelítése ennek a ennek a problémakörnek. Ez a két autó, ami nem kéne, típusú. <há> Én egy modell 3-at elfogadnék, bevallom, férfiasan. Biztos bonyolult, de nekem nem is lenne bonyolult. Én tudnám itthon tölteni a kertben. Árulnak a praktikerbe 30 méteres izét, hosszabbítót, csak jó erősen ki kell kúrni az ablakon. <gül> Igen, neked egy kicsit nehezebb lenne. Ezt elismerem. Egyébként volt most egy egészen jó cikk a New York times -ban. a rakaszban már beszerkeztettem, amit aztán vagy kiküldök végén vagy nem. Uh, vizuálisan próbálom mellett érvelni, hogy, uh, hogy ezt az egész önvezető autós jövőt ezt egy picit gondoljuk át, mielőtt hülyeséget kezdünk el beszélni. Uh, kezdve rögtön azzal, hogy azzal, hogy az autók közelebb tudnak egymáshoz menni, azzal csak kevéssel több autó fér az utakra. És, uh, és hogyha még mindent úgy építünk, kezdve az Apple hipermodern kampuszátval, hogy uh, ott ugyanannyi ember, mint hány autó, vagy fordítva akkor igazából a parkoló, parkolók számának a csökkenését sem fogjuk észlelni még egy viszonylag tisztességes időn keresztül. És ugye helyett, nem emlékszem a, a közlekedésre szóra, mindenesetre ilyen több, több közlekedési eszközt támogató városokat kell valójában építeni. Tehát amiben elfér a busz, ami el fogja szállítani az emberek nagy százalékát, amiben elfér a biciklis, aki a rövid távokra közlekedik, amiben a, kis, azért a terhes anya el tudja tolni a, a, a gyereket a a babakocsiban, anélkül, hogy a ősávjára ráparkoló autókat kellene egyrészt kerülgetni, másrészt kurványázni. És hogy valahol még legyenek fák, meg bokrak, meg virágok, és hogy a mostani városok nem azért élhetetlenek, mert, mert nem tudjuk, hogy mit kell csinálni, azért, mert egy, egy járműködé vannak felépítve, ezt jellemzően az autó mondjuk az amerikai városokra mondja. De aki próbált átmenni bárhol mondjuk a keleti és a Erzsébet híd között az úton, az pont ugyanezt érzi. Igaz. Szerintem ez nem zárja ki amúgy az önvezető autó logikát, azt, hogy mindenkinek legyen egy saját önvezető autója, azt inkább. Ö, azt zárja ki, hogy az önvezető autó le fogja cserélni, a, le fog, ki fogja váltani a megközlekedés, ki fogja váltani. Tehát, hogy az, az önvezető. Szerintem a Elon kívül senki nem gondolja így. Alomos Elon Musk, Elon Musk nagyon sok minden gondol, és senkül hangosan mondja, és az alomasznak a Háttérben, fehér fehérlepelben, kórusban éneklő hívei, pedig ezt ismétlik elég hangosan. Aranyszínű stólájuk van. <gül> a sze szevasztok el a maszkrajongók, akkor innen képzelünk el titeket stólában. Ingadozva énekelve háttérben. É, jó, de ugye a, amit, amit, amiket én szoktam olvasni, vagy ami megragad a fejemben ebben a témában, az általában azt mondja, már cikk, meg elemzés, hogy hogy azzal, hogy bejönnek a divatba az önvezető autók, azzal egyre inkább erősödik a carsharing logika, egyre, ugye amikor már az übernek nem kell az élő sofőrre költeni, amikor már egy autót hívhatok, és az ugyanúgy fog elvinni A-ból B-be, mint, mint egy taxi, de a taxisofőr nélkül, akkor, akkor egyre kevésbé lesz a városokban érdemes saját autót tartani, vagy a városi közlekedésre saját autót használni. Eh, és, ez, és akkor ez meg egyébként elvezet oda, hogy az autó, mint önkifejezési eszköz is veszít majd a jelentőségéből, a márkák vesztenek az egyediségükből, és akkor egy idő után eljöhet az a pont, amikor ez a mai értelemben vett az autóval kifejezem a hát részben az anyagi helyzetemet, részben meg a, az ízlésemet, vagy az érték rendemet, az, az egyre inkább eltávolodik, és úgy lesz, hogy a kék buszoknál, ahol, ami legalább négyféle vagy ötféle típus van, de igazán nem tudod, hogy ma egy Volvo-val vagy egy Mercedes-el jöttél haza. Ezzel mindig ott a probléma persze, hogy, hogy ez munkahelyek eltűnésével is számol, és abban a szép jövőben, amikor mindenki machine learninget programoz majd, ugyanazért az egymilliós fizetésért, abban lesz mindenkinek pénze a messzire messzire mutatsz előre. Nem tudom, hogy hogy lesz. Én kíváncsi, várom. várom igazándiból olyan értelme, azon, tehát azon kevésbé érdemes szerintem filozofálni, hogy jó dolog-e az önvezető autó, vagy jó dolog lesz -e, mert láthatólag lesz, az most már nagyon erősen. Tehát nem, nem tűnik úgy, mint a, nem tudom, mint a VR, ami, mint hogyha kezdene egy kicsit kimenni a divatból, kérdőjeleket teszek minden szó után, hanem, hanem egy elég stabil, Stabil megközelítésnek tűnik ez az önvezető autósdi. Annak ugyanakkor attól, hogy valami van, attól még feltehetjük a kérdést, hogy ez jó-e. Hát feltehetjük, de érdemesebb inkább azon gondolkodni, hogy hogy kell úgy alakítani, hogy jobb legyen. Mert hogy mindenképp lesz. És nyilván azon sok múlik, hogy eleget beszélgetünk erről, hogy hogy jó legyen. Hogy lenne jó. És ezzel tulajdonképpen át is evezhetünk a Facebookhoz, ami úgy emlékszem semmi érdekeset nem mondott, de téged nagyon felizgatott, úgy látom. Nem is állítanám, hogy olyan nagyon felizgatott, inkább csak pont most történik a, az éves fejlesztői konferencia, az F8, az tegnap volt az első napja, és most van a második napja, szerintem most kezdenek ott beszálingózni az emberek. A, ugye igen, nagyjából nem sokára elkezdődik a második nap. Az első napon volt egy-két bejelentés, ami, ami odaköti az előző mondatomhoz, az a, az a, az a bejelentés, hogy az, elkészült az Oculus Go, tehát a, az önálló PC-re kötni nem kell VR szemüveggel az Oculusnak, ami ráadásul az olcsóbbi 16 gigás verzióban 200 dollárba fog kerülni, tehát nem is fog sokba kerülni. És hát kb. ugyanazt tudja, mint egy jobb telefon betéve egy, egy én kínai VR szemüvegbe, de a telefon nélkül. De valami két órát bíraksírolnám, én ezt olvastam. Nem tudom, azt, azt a részét nem olvastam. Az első ö, ilyen tesztek most jöttek ki, és azok úgy általában kb. olyasmiket mondanak, hogy egy kicsit, kicsit jobb, mint a, a telefon, amit beletolunk a, a kínai szemüvegbe, de azért sokkal rosszabb, mint, a, mint mondjuk egy Oculus Rift vagy egy HTC Valve. De viszont mindenkinek elérhető áron van, és ugye önálló abban az értelemben, hogy pc nem kell kötni, telefonhoz abban, annyiban kell kötni, hogy onnan lehet a, az appokat tölteni rá, meg onnan le. Tehát, hogy menedzselni telefonról lehet. Mondom a számot, egyébként másfél-két óra, hogyha játszol vele, és kettő-kettő és fél óra, hogyha filmet nézel. Ez a szemüveg, amiben a rendezői változatnak már ne állj neki. Hát vagy csak úgy, hogyha rádugod a töltőt, nem? Az mondjuk mókás lesz egyébként, hogyha fejedből ottok, ki majd a kínai jaksi. Az Oculus Riftnél is eddig is e, volt valami z-kapcsolat, drótos kapcsolat, illetve van. Persze csak a, a, az Oculus Go az a önállónak mondott, mások által önállónak mondott eszköz. Ugye, hát egyelőre ennyit bír. A többi, amit bejelentettek, tán egy dolog, ami még egy kicsit érdekes, az a, az a Clear History. Ugye a múlt héten szerintem nyavajogtunk azon egy kicsit, hogy mint hogyha a Zuckerberg már próbálna is visszahátrálni abból a korábbi kijelentéséből, hogy GDPR képessé teszik az egész Facebookot, nem csak az európai úzereknek, hanem mindenkinek. De most úgy tűnik, hogy hát azt jelentette be, hogy elérhető válik a Clear History funkció, amivel részben tudod törölni a teljes korábbi user history, részben meg tudod azt tenni, azt hiszem, hogy leválasztod a, a kapcsolatot a, a, a, a, a, a, hogy mondják? A user némed és a között, közöttet magyarul a personalizációt leveszed róla, vagy anonimizálod a historidat, azt is megteheted. Van egy nem kicsit töltött kérdésem ehhez. Ez arról a Shadow profile szól, amit a kongresszus előtt tagadott le Zuckerberg, hogy létezne? N nem arról szól. Ja, Mármint az az anonimizált, tehát még a, a, a név, név nélküli profil. Nem, az, így az, hogy a Facebookon kívül követnek igen, és mivel nem vagy regisztrálva, ezért nem tudják, hogy ki vagy, csak amikor majd beregisztrálsz, akkor egyből lesz egy user profile ez a shadow profile, ugye? Uh, igen, igen, igen, igen, igen. Hát igen, tehát ha jól értem, akkor tudsz például a shadow profile-t is csinálni a, a profilodból, tehát meg tudsz üntetni a kapcsolatot a személyes adataid és a user history között. Amúgy van még egy érdekes, azt szerintem érdemes lenne kiemelni, még pedig azt, hogy megígértek egy Messengerre re Ja igen, nem mondták, hogy mikor jön, nagyon-nagyon hamarosan azt mondták, tehát biztos, hogy ember. Igen, és hát mindenki, aki, aki valaha belépett a Messenger, abban is tudja, hogy rögtön a jégtelenítő funkció mellett, ott van a paks lekapcsolása alatt, a teniszjász meg állása a világban képernyő mellett, az, hogy olyan lehet képet megosztani random kismacskákról, azt szerintem ennek örülni, tehát, tehát a Messenger már majdnem, hogy annyira szar ö, alkalmazás lett így a végére, mint az iTunes. Azt nem lehet elérni, nyilván ez egy ilyen elméleti felső korlát csak. Mm. Ez szerintem túlzás. Van. Én ezt túlzásnak érzem, én nem érzem ennyire rossznak a messenger -t. Értem, igen, tehát amikor a Messenger Lite megjelent, azt én is egy nagy menőségként üdvözöltem, és nagyon, nagyon jó, hogy akkor megcsinálják az új Messenger-t. Messenger, messenger Lite felhasználó vagyok, még abban is vannak teljesen felesleges dolgok, de de már szinte emberi. Szóval valahogy úgy tűnik a bejelentések alapján, mint hogyha ez, ez a bejelentés sor arról szólna, hogy meghallotta a Facebook az emberek kívánságait. Ugye amit így, tehát hogy tényleg mindenre van egy reakció, azt nem tudjuk, hogy ez most jó lesz, vagy nem lesz jó, de, de a, a Cambridge Analytica botrány kapcsán e, itt a Clear History, a PC-től független VR szemüveg, amit szintén nagyon sokan mondtak, arra ott az Oculus Go, videócshat kerül az Instagramba és a Whatsappba szintén régen vágyott funkció, az új messenger, tehát a lecsupaszított messenger, ezek mind olyasmik, amiket így nagyon akartak a felhasználók. Közben egyébként a Whatsapptól lepattant az alapító, kreatív különbségekre hivatkozva, illetve arra, hogy eddig ő feküdt keresve egy csomó, csomó privacy dolognak, most viszont inkább léghűtéses porsékat szeretne a ház előtt szerelni, Igen. mert ez egy picit pihentetőbb. De jó neki, Istenem. Azért ez egy szép siker. Tudod, kimutatott még be, vagy kijelentett még be valami új csetes... A faszom tudja egészen pontosan mit? Nem. Ki? Szerintem ez megtippelted volna Mindenki. A Google? a Google. Jaj, végre. Na, és milyen csetet csinál? Azt hiszem, hogy most az alónak vágják el a torkát, és és megint megpróbálkoznak a chat és SMS és e-mail integrációjával, vagy valami hasonló. Félszemmel olvastam már, amikor a Google és a chat egy mondatban szerepel a címben, attól mindig sírhatnék, támad. Mindenestre a 17. chat kliensük is el fog készülni egyszer csak. Figyelj, viszont kijött a Google-tól az új Gmail, webdesign, vagy design, web és az elég jó lett, nem? Igen, a címeim felén be lehet kapcsolni már, a kettőnek az egyik felén, a másik fele az viszont régi ingyenes Google Apps, aminek nem adták oda, még szorrik vagyunk. Az lenne a hivatalos megoldás, hogy hát ha átállnék fizetős, akkor elképzelhető, hogy elérhető lenne. Ezt a részét nem, nem tudom kommentálni, de mi a véleményed a címeid azon felén látottakról, ahol már elérhető? Hát ez a nem használ címemen van, egyébként ott sinosnak tűnt, de tekintve, hogy heti egy darab levélesik be oda nagyjából tőled, ezért, hogy is mondjam, nem sok időt töltöttem benne. Ó, na ha ezt hamarabb tudom, használok egy másik címet. De eh, szóval nem érzem egyébként az átütő erejét. Egy-két dologból látom, hogy az akár még jól is jöhet, de tehát engem nem taglóztak le az újítások, a fizikai újítások. Fizikai? Nem, funkcionálisat akartam mondani, bocsánat. Talán a snooze funkció, tehát az, hogy egy levelet eltehetek későbbre, hogy most itt uh -huh. ne zavarjon, hanem majd bukannjon fel valamikor később, az, az jó pofa. Az egyetlen, ami nagyon tetszik, hogy a, hogy a a képernyő jobb oldalába ki tudok nyitni egy vékony oldalsávba naptárt, vagy képet, vagy mm, egy ja, tudút, egy önálló, letönálló tudó app, ami ilyen igazi, sleek, vékonyka, minimál megoldást tök jó. Úgyhogy, úgyhogy például nem kell nyitva tartani mostantól a, a naptárat egy másik fülön, mert ott van a mai napot lehet benne nézni, és egybe lehet egy levelet dobni valahova időpontra egyből. Meg lehet jegyzetelni a képbe. is, úgyhogy ezek tetszenek, meg szebb lett sokkal, ami már nagyon aktuális volt. Az egyébként tök jó lesz, pont a képes dolog, mert nekem az a szabvány ilyen, bárhol meg embereknek dolgokat, hogy majd átküldöm neked a, ezt a három filmet, meg azt a könyvet hogy ezeket kéne megnézed, mert ezekről beszélgettünk sör mellett, uh -huh. akkor az nekem jellemzően a képbe megy bele. Uh -huh. Ennek megfelelően kizállal egy elgépegyhelyzeteim vannak benne, amiket időnként törölni kéne. De hogy, ha ezt oda tudom rakni egy levél mellé, ami a következő akció ebben a folyamatban, akkor az, az tök jó. Hát akkor tök jó. Jó van na a Google, jó csináltad, szerintem most megdicsérünk egy kicsit. Én megdicsérlek. Jó, egy, egy, egy egészen kicsit megérdemlik. Akiket még megdicsérünk viszont, az a, a smagmag és Ótnak hívják most éppen a... A yahoo az előd utód akármi cégét? Azt hiszem igen. Ugye sajnos feledésbe merült ez a cég és az ő neve. Na mindegy, tehát az a cég, ami korábban a yahoo volt, de most már nem az, de akár lehetne is. Igen. Mert hogy a Flickert megvette ez a Smagmag, és ez tulajdonképpen egy kurva jó hír. Reméljük. Szinte biztos, a Smagmag egy dologból él, fotósoknak ad el egy olyan szolgáltást, mint a, mint a Flickr ha csak karbanthatják, egy picit simogatják a Flickr-motort, és vállalják, hogy működik nekem, aztán nem tudom én évi, akár helyen amiben amibe már megéri, a fenese akar tovább költözni Google-re. Igen, nagyon sokan, akik a Flickr-t használták, azok agódtak mostanáig, hogy a jajú látványos aldoklása az utoléri a Flickr-t is, és bezárják-e, mégpedig a lényegében szakmai befektetőnek, aki szerintem a smug meg az valahogy arról volt híres, hogy, a, hogy oda is feltölthetted a képeidet megosztással, és a csináltathattál ilyen fényképes bögrét, meg fényképes mindenisten haragját. Igen, igen, igen, igen. és ők azok, ők azok, akik szintén teljes albumokat akartak kezelni. Tehát, hogy ennek a piacnak még volt legalább egy harmadik a, a az 500 Pix, igen. de ők a tölts fel azt egy képet, amire mindenki rá fog izgulni modelt követték. És ezt elsöpörte, gondolom, az Instagram? Nem, ezek tök működnek. Szerintem még vannak ilyen együttműködéseik is. Instagramra nem raksz fel nagy felbontást, mert mi a fenének úgy is lebudítja. Ez igaz. Hát igen, nagyon. Én, én nagyon várom, hogy a Flickrrel történik-e valami jó dolog, mert te, én, én leköltöztem róla egy ideje, mert hogy nem nagyon akart, haladni a korra, meg amikor aztán egyszer megcsinálták még Mariusz a Meyer idejében a Yahoo designt, az borzalmasra sikeredett, mármint funkcionálisan, egy nagy kagyhoz lett az egész. Mostanra azt hiszem, kb. úgy kipofoztak, de még mindig nekem borzasztó bonyolult. És nagyon várnám, hogy a Google Photosról e, meg, meg le, le lehet-e jönni, vagy én ott vagyok jobb ilyen. Én a, a Google-ra azért nem mentem vissza, mert emlékszem azt, amikor a de a pikáza alól kihúzták a szőnyeget, és akkor nagyon hirtelen kellett valamá költözni, akkor mentem át a flickr -re. A Flickrnek szintén borzasztóan szar az export funkciója. Egy időnként meghaló zibben le albumonként az összes képedet típusú dolgot kínál. Van egy 98%-os bekapom belőle, de hogyha egymód van akkor még nem mozdulok el. Ebben van egyrészt tehetetlenség, van egy rész nincsen jobb tulajdonképpen. Képutagatós eszköznek még szeretem is pervers módon. Mondjuk, hogyha nagyobb képeket szeretne megjeleníteni, és eltüntetni a sok szemetet alól, az, az nem ártana. Annyira megérdemelné, hogy valami normális tulajdonos kezdje kezelni. Én is nagyon drukkolok neki. Ez egy jó, jó iránynak tűnik, ami most történt. És ez egyszerűbb sikerült, az nagyon mókás volt arra, nem tudom, emlékszel -e. Mire gondolsz? Amikor a, a, hát a Web tűnt nagy harcos hát a, a delicious -t. Megvette Maciej Czeglovsky, a Pinboard nevű egyszemélyes. Csináljuk ugyanazt, mint a Delicious, csak csináljuk jól, és hallgassunk a felhasználókra, vállalkozásnak a tulajdonosa. Uh -huh. Valami egészen erőhélyesen alacsony pénzért. És most ő üzemelteti köszönni. Szépen a, a Pinboardon nekem elég sok adatom van fent, mert ők még tudnak olyan akkáuntot olyan csinálni, az az évi 25 dolláros fiókjuk talán, hogy nem csak, hogy elrakják a linkjeidet, de rögtön csinálnak egy mirror is belőle az oldalból. Ó, oh, de jó. És minek után nagyon utálok az internetről eltűnt dolgot keresgetni az én és jelenzére ezek nincsenek is meg egy idő után, akkor már inkább legyen meg a teljes, amit egyszer elraktam oda, és fontosnak gondoltam, típusú gyűjteményem. Uh -huh. Ehhez képest viszont itt is van még egy tovább lépéses hírünk, a, a SnapChat zárójelben egy former non. Ez Snapchat, szóval a Snap nevű vállalat kiadta a Spectacles szemüvegének a második verzióját, ami ránézési pont ugyanúgy néz ki, mint az előző. Sőt, hát mondtak olyat is egyébként, hogy nagyon sok mindent fel tudtak használni abból a raktárkészletből, ami az előző a csúnyán földbeállt uh, Spectaclesből megmaradt nekik. Együtt eszembe a még az Elon Musk kapcsán. Uh, egyszer valamik rakétapróbáljuk után kóvályaktam az internet, és ott találtam meg ezeket a, hát vagy názás, vagy rakétás slengeket, amik, amik nagyon szórakoztatóak, ez egy igazi akasztófa humor, és amikor valami beleáll a földbe, úgy effektíve, és onnan fogod lapáttal kiszedni a korábban értékes eszköz, akkor erre mondják azt, hogy little breaking. <gül> Aha, és hogy ez történt a szpektakulzzal is, az elsővel. Hát eléggé, vagy legalábbis a nyakukon maradt egy csomó raktárkészlet kamerákkal, keretekkel, lencsékkel, minden szírszára. És most miben változott? Most abban változott, hogy picit laposabb a cuccos, kisebb elektronika került bele, IPX7-es vízállóságú ez a lehet benne pancsizni és videózni az alatt, de ha mód van rá, akkor ne az aranyhal mellett. Aha. És, és végre tud fényképezni is. Á, ah, értem. Hát így biztos mindenki azonnal vásárolni fogja. De egyébként szerintem ez egy jó marketing stratégiával eladható lenne. Az előző az érdekes volt, de nem vált be. Nem tudom, most biztos, hogy a beach kiköltöznék az összes strandra, mindenhol a világon, és ott árulnám bikinis lányok és fiúk segítségével. És ugye mivel az előző beleállt a földbe, és ezt mindenki tudja és jól ezért egy másik trükköt vettek még elő, ami elattól egy terméket minden egyes alkalommal, egy pici drágábbá tették. Ó, nagyon szellemes. Ugye, hogy Most a 150 dollár a cucc. Cserébe azt mondjuk négyszer gyorsabban lehet a telefonodra a Oh. A képeket, erre azt mondják kritikák, hogy, meg a review hogy hát most már csak egy picit lassú. Értem. Nagyon jól hangzik. Nem, azt hiszem továbbra se lesz ilyen szemüvegünk. ugye? Perverz módon vágyok rá, de, de nem 150 dollárért. Tehát egy, egy 75 dolláros egy, egy nyári poént, azt ne adjunk dupla annyiért. Igen, hát 150 dollárhoz hozzácsopsz még egy 50-est, és vehetsz egy Oculus go -t. Az pedig azért haló. Igen, igen, igen. Tehát ezért maradnak szép dolgokat. Igen. Na jó, akkor hello, hajrá, Snap. Eh, a, az viszont, hát az, az csak elég halványan kapcsolódik ide, amit most akarok kérdezni, per mondani. Kérdezni azt akarom, hogy egy nagyon olcsó Raspberry Pi-ből és egy külső Winchesterből lehet a -tor Torrent klienst gyártani, és te azt mondod, hogy lehet. És mindezt a, tehát az, hogy ezt nekem meg kell kérdezni, azt a Synology miatt teszem, akik ugye egy ilyen tárológyártócég, vagy NAS gyártócég, nem csak NAS gyártanak mindenféle tárolókat, nem? Hálózati tárolókat. Uh -huh. Igen, igen. És hogy á, annyira elegem lett belőlük, hogy akkor most akarok elfordulni a NAS funkcionalitást úgy mindenestül, és valami egyszerű megoldást keresek, ami helyettem torrentezik egyrészt, másrészt kiszolgálja a média lejátszómat is itt a belső hálózaton, és nem kell egy vagyonba és nem kell bele három drága Winchester tenni, hanem rá lehet dugni USB-n egy sima kis akármilyen külső vinyót. Hmm. A vinyos USB-s megtápolás, az, ez egy jó kérdés, hogy van-e annyi Kraft annyi a Raspberry-ben? Mondjuk kap egy rendes táplat, akkor f igen. Oké, okay, tőlem lehet egy szép nagy, ez egy szép nagy Ilyen SD kártya, vagy, vagy valami, azt nem kell annyira tápolni. De amúgy meg erre tök vannak megoldások. Sőt, úgy emlékszem, hogy van, van USB és raspberry gyártott kisfogyasztású vinyó is. Na tessék. Ö, legózgatás lesz a vége. Tehát a közepén utálni fogad magadat, az a, arra azért készül fel. Ebben teljesen biztos vagyok, csak most még sokkal jobban utálom magamat, most, hogy a Synology nasom utolsó értelmezhető funkcióját is elveszítette, amennyiben egy pár egy hónapja, talán másfél hónapja bejelentett sérülékenység, amit felfedeztek egy-két torrent, torrent kliensben, az azt eredményezt, hogy az ilyen torrent klienseket a legtöbb tracker kitiltotta a rendszeréből, és mivel egy ilyen típusú kliens volt a Synology-n is, ezért azt sem tud már torrentezni soha többi, és azért a rendszeresen a hálózatról lehúzott e, Linux isókat nem tudom többé már lehúzogatni onnan. Én a a következőt tenném. Egyrészt, hát ha Raspberry-vel akarsz indulni, akkor beszereznék egy Raspberry Pi 3-ast, uh -huh. vagy 3B plusz, azt hiszem most az a legerősebb, meg egy hozzávaló SD kártyát, jó is, tudja, azt a Klasz 8-asra eskütnek mostanában, hogy az teljesít igazán jól benne, szinte mindegy is, meg egy tápot. Felpatint a Linux-ról, tehát Linux felraksz egy, uh, Raspbian lesz valószínűleg a vége, uh, egy torrent klienst, és még nem húznám le a synology a hálózatról, hanem megnézni azt, hogyha, hogy meg lehet adni azt, hogy ő arra a kliense, vagy arra, arra a hálózati címre torrentezzen lefelé, mert akkor még valamit megmentettünk a Nem, de az a baj, hogy minden, ez egy, ez egy igen réginas, és elképesztően lassú, de valami brutálisan. Tehát pontosan arra, arra, hogy filmeket szolgáljon ki, arra úgy jó, hogy SD filmeket kisebb akadásokkal egyes kliensek tudnak róla húzni, de nem minden. De azt mondja, hogy azon tároljam a fotókat, arra teljesen alkalmatlan, mert nem lehet lapozni egy galériában. Értem. Akkor abból csinálsz madáretetőt, ehhez dekapírfűrészsel kell kivágni az oldalát és kivenni a Pontosan. kinyót, mert egyébként útban van. Igen, ez a tervem. Hát a B megoldás, hogy veszek egy olyan külső vinyót, amiben van egy ilyen kezdetleges sállózati funkcionalitás. Ugye veszten Western Digitalnek vannak ilyenjei, lehet, hogy másoknak is, ezt nem tudom. Vagy hát mert ugye att attól tartok, hogy amiről beszélünk, ahogy így elmondtad, hogy mi kell hozzá, az egy idő után meghaladja azt az összeget, amennyiért lehet egy új Synology nast venni, és abba átteszem a régi vinyót, nem? Uh, amúgy igen. Uh, raspberry mondjuk 12 kártya hozzá még négy, táp hozzá még mondjuk szintén három, tehát egy 20 járunk, és még nem vettünk semmit. Aha, és uh, még a, a, a beleölt munkaórákat, viszont ha számolom, akkor egészen biztosan érdemesebb venni 30 ezerért egy új naszt. Amúgy igen. Értem. Ah, Istenem, sehogy se jó. De azt még nem mondtam el, hogy miért vettem le a kezemet a synology örökre. Egy Miután mondjuk egy-két egy, hétig, vagy három hétig beletörődően e, éltem együtt ezzel az új helyzettel, egy e, napfényes délután úgy döntöttem, hogy hát megírom én ezt a Synology supportnak miért is ne, hogy ez van, és hogy e, van-e valami ötletük, hogy mi van. Legyen még egy szaportiket, a témában, biztos nem én vagyok az egyetlen, aki ezzel bombázza őket, mire nagyon hamar vissza is írtak, hogy nagyon szívesen segítenek, mit tudnának csinálni. Például lehet olyat, hogy ők a távolból fel tudnak menni az én nasomra, és ott akkor körülnéznek, hogy mi a baj. Én ugye megírtam nekik, hogy mi a baj, de ez persze a szaportok jó szokásához híven egy olyan válasz követte, hogy áramtalanítsak mindent, és indítsam újra a rendszert. Hát, ha attól megjavul. De hogy van ez a távoli hozzáférés? Izé? És mondtam, hogy hát jó, a távoli hozzáférés nézzenek körül persze tök jó ötlet. Bár oda volt írva, hogy kérjük, hogy minden privacy-ba tartozó anyagot távolítsunk el előbb a NAS-ról. Elgondolkodtam, hogy itt teljesen hülyék vagytok. Hova távolítsam el? Hát plusz eleve beengedtelek a hálózatomra, szevasztok, tehát, hogy mégis. Igen, de hogy jó, de távolítsa, mert nem távolítom, elgondoltam, nincs ott nagyon titkos dolog mégse. Mi kell hozzá? És akkor a, a synology a saját operációs rendszerében be lehet állítani egy webes felületen azt, hogy bejöhessenek, egyrészt generál egy ilyen support ki, vagy minek nevezett hosszú kódot, amit el lehet küldeni e-mailben, és nyilván csak ő tudja használni, meg én. És akkor azt kérték, hogy igen, ezek kell lennének, meg lennék, ha szíves esetleg a saját akkauntomat, amivel beszoktam lépni, és annak a jelszavát is elküldeni e-mailben. Vagy feltölteni erre a linkre kattintva egy webes felületen. És akkor egy a hosszú néma csend leesett állal, így néztem a, a, az e-mailt, mert tényleg azt írták, hogy válaszlevélben elküldeném esetleg a jelszavamat, ami hát mondjuk minden banki levél ugye azzal kezdődik kérjük, soha ne küldjön semmilyen jelszót e-mailben. A másik, amit mi például Google Forms, az minden olyan. leír, hogy kérjük Google Formon keresztül soha ne hozza meg jelszavát senkivel. Kedves ügyfelünk, postáztunk egy ezt kérjük köpjön rá. <gül> Igen. Csak akkor visszaértem, hogy hát azért annyira bátor nem vagyok, hogy megadjam nekik a jelszavamat, különösen mert, hogy amit a, ez a, mit tudom én, John Smith nevű szaport dolgozó küldött nekem linket, hogy oda töltsem fel. Az egy Igor Solokin nevű másik embernek a névvel ellátott felülete volt, hogy én oda töltsek fel valamit. És hogy ez egy kicsit olyan gyanús lett nekem, írtam vissza, mire ők írtak, hogy semmi gond, már átállította a nevet a sajátjára, nyugodtan töltsem oda fel. Ja, mert azt is megkérdeztem, hogy esetleg valami más mód nincse arra, hogy segítsen például tanácsokat adhatna, hogy mit vizsgálják meg. Nem, nem, más mód nincs. Csak úgy döntöttem, hogy Synology, te hülye vagy. Ez, ez egészen borzasztó egyébként, és ez a teljes, teljes IoT, teljes internet of Sheet eszköz kategóriára pont ugyanennyire, igaz? Csak ott az olcsóbb eszközöket egyszerűbb kidobni a picsába, amikor kiderül, hogy egy 28 éve patcheretlen Linux fut rajta, és titokban már hatban állsz Macedóniával. Igen. Igen. igen. Hülye. Jó van, de akkor megtaláltuk a megoldást, megoldást nincs, sok pénzt kell költeni nassra, és akkor az jó lesz, meg gyors lesz, meg biztos gyakran frissítik, és nem nyolc évente kell cserélni ezt az eszközt, ezt is megtanultam most már, és nem érdemes nekiállnom raspiból barkácsolni, mert úgyis szar lesz, Ó, és drága. Hihetetlen nagy öröm egyébként raspiból barkácsolni, csak, csak számolatlan órákat fogsz veletölteni. Én tök szeretem amúgy. Még egy, dolog, még egy dolog vonzana benne, hogy ugye annak nincsen aktív fűtése, igaz? Nincs, nincs, nincs. nincs. Ha melegszik, akkor rá lehet kattintani, hogy hogy hívják, a hűtőbordát, és az bőven elég lesz. Szóval hogy lenne egy olyan eszköz, ami ami folyamatosan elérhető volna, és mégsem ventilátorozna uh -huh. itt a lakásban. Annak például örülnék. Na jó, meglátjuk, hogy mit lehet tenni. Természetesen kedves hallgatók, hogyha valakinek van egy értelmes ajánlata vagy ötlete, hogy mit csináljak, hogyha fájlokat akarok tárolni a hálózatomon és elérni őket, idebent semmi más nem vágyom, arra még, hogy egy torrent kliens fusson ugyanezen az eszközön, akkor nagyon nagy örömmel fogadnám a tanácsokat. Ha nem kéne elköltenem 250 ezer forintot erre, az tök jó volna. Annyit nem költenék erre. Na de, bár te ezek szerint nem vagy barkácsolós, én ezért hoztam egy barkácsolós projektet, ez pedig a Kite nevű mobiltelefon csoda, Hát, uh, fogalmazzunk úgy, hogy nem, nem sok jel mutat arra, hogy ez valahogy összeszedi azt a pénzt, amire szükség lenne az induláshoz. Uh, közel egy millió dollárt szeretnének kapni ellenben 15 ezer járnak, és még 25 napjuk van hátra Kickstarteren. Hát, uh, izé, drukonni ezer lehet nekik. Ami igazán fasz ebben az eszközben, az viszont az, hogy uh, hogy, hogy nem egy telefont kapunk, hát telefont minden hülye tud vásárolni, vagy az az GSM-be, vagy megrendel az digitálon, vagy bemegy egy Apple Store-ba, hanem egy zacskónyi alkatrészt, amit össze lehet forrasztani van displayboard, van egy display, van egy kiteboard nevű a saját cuccékat tartalmazó, izé. és egy Raspberry Pi kompatibilis alapja az egésznek és ebből külő összeszerelni a, egyébként Snapdragon 450 8 magos processzorral felszerelt jó országot, ami nem is hangzik rosszul a specifikációja, tehát van, van benne USB 3, van 2 GB 16 GB storage -a, amit még SD kárdal lehet bővíteni, egy 3000 mah akkumulátor a 12 megapixeles kamerát, tehát hogy mindez akár még jól is hangozhatna, ha nem arról lenne szó, hogy kapunk egy zacskóhalkatrészt, mivel össze kell pakolni a telefont magunknak, de nem tűnik nagyon bonyolultnak összepattintani, nem? A múltkor kénytelen voltam forrasztani, maradjunk abban az én ez egy komoly kihívás, ez hónapokig is elhozhat. Biztos, hogy nem kell forrasztanod is. Biztos, hogy csatlakozókkal fogad, vagy valami nem tudom ilyesmivel. A foton van egy beültethető tüskés, ami nincsen beültetve, ez nekem gyanús. Uh -huh. Hát figyelj, nem ez az első projekt, amit ami látunk, csak eddig ezt a gyártók csinálták, és megpróbálták eladni a koncepciót. Project Parrot volt talán, ugye? A... Arra, nem? Az a moduláris. Arra. Tudtam, hogy van papagáj. Igen. Igen, de meg a, az LG is megpróbálkozott a modularitása, meg a MotoG is. Igen, csak egyik sem úgy volt moduláris, hogy Szevasz János, itt van 200 darab SMD-be ültetendő ellenállás. Szólja ki kész, hogy ezt vagy. Ez sem úgy van azért. Ez túlzás ezt állítani. Teljes, tehát a projekt láthatólag egy hülyeség, már, már, már csak az embereket se vonza be igazán, hiszen nem fizetnek rá a Kickstarter-en semmi pénzt, mert hogy mondjuk, attól eltekint, hogy a, a talán legerősebb mobil SOC-ja van benne, plusz két giga memória, ami hát nem biztos, hogy elég lesz hozzá, nem is értem, hogy ez hogy jött, de hogy, hogy ez bebizonyosodott erről a moduláris telefonkoncepcióról, hogy ez nem jön össze. Google azért hagyta abba, mert arra jött rá, hogy nem lehet e, hatékonyan megcsinálni egy ilyet, hogy, már, mint, hogy cseret, tehát hogy ki tud később benne cserélni a, a lényeges elemeket. Nem vicc, egy pályafutásom egy nagy része arról szóval, hogy ezt temetem különböző projektekben. Ö, hatalmas megértéssel, de én értem, hogy ennek piacra nincsen, nincsen szükség. Az, hogy, hogy ebben a hekkeres világban sem, az egy picit elszomorító, de az egy millió dollár, amit kéne hozzá, az tényleg rohadt sok. Pedig hát lehetne bele uh, Iridium műholdas telefont is építeni uh, Raspberry picsatlakozással. <hállt> hát. <hú>, pedig az milyen jó van? Ugyehogy? Na figyelj, ezt biztos gyorsabban össze lehet szerelni, mint a te lapra szerelt teherautódat, amit a Shell szponzorálásával készítenek el Indiában. Hú, de mennyire rohattól vágyok egy olyanra. Nem állandó használat a kipróbálni mindenképpen. Az vicces lenne. Tükörüveg, pozdorja, nem? Ez a legjobb anyagok. Szögvas. De mi is ez? Ezt a szerencsétlen jószágot oxnak hívják, amiha jól emlékszem, akkor az ökör. Ökör, igen. És egy olyan termék, jószág, leginkább haszonállat, amit eddig lapra lehet szerelni, ebben az állapotában több darabot elszállítani egy olyan helyre, ahol több kis terautor van szükség, mert nem tudom én, lecsúszottam hegy a völgybe, majd 12 alatt össze lehet szerelni, és onnantól kezdve a hegyet vissza lehet szállítani vagy a hegyre, vagy pedig meg lehet szervezni a segélymunkát, vagy át lehet szaladni a faluba a szóda patronért. Igen, azért nekem itt egy picit megakadt a sztori. Tehát az, hogy ez egy e, e, alkatrészeiben szállítható teherautó, amit végtelen egyszerű összeszerelni, és bár tehát jó sokat egyszer el lehet egy helyre szállítani, ahol aztán pillanatok alatt összepattintja az ember. Ez a kiderült, hogy ez a pillanatok alatt ez 12 óra három embernek, tehát magyarul egy teljes napig egész biztosan az, matatni fognak, amíg e, a dobozokból előveszik azt a 60 darabot, amiből össze lehet rakni a teherautót, de mondjuk az igaz, hogy biztosít sokkal olcsóbb szállítani, mint a kész teherautókat, és nagyon vicces, hogy meg lehet úgy tervezni egy autót, hogy az három laikus által a módra összeszerehető legyen, mint egy konyhabútor. Egyrészt igen, másrészt ez még egy picit kisebb autó, mint, a, mint azok a járgányok, amiket jellemzően c 130 asokból szoktak kidobálni egy törnyővel ha eléjállítanánk egy hám akkor kitakarná ezt a ezt út, és ahhoz képest, tényleg tök sok dolgot tud. Na, tud 12 embert szállítani, ha jól emlékszem, meg nagyon sok rakományt, meg terepjár. Igen, igen, igen, nem egy, nem egy magas járgány, nem egy nagy kerekekkel ellátható járgány, ez egy ilyen földutakon szaladgálós járgány. Igen, de egyébként kicsit még emlékeztet is a régió azokra, nem? Aha, igen, igen, az benne van. Csak mondjuk az is jobban boldogult terepen szerintem, mint ez. Viszont ez nagyon szép színekben kapható. És valószínűleg ecsettel átfesthető. Nem lesz érzékeltő önszara minőségű a festés, mint ahogy most kinéz. <há> igen, igen. Jó, de egyébként elképzelhető, hogy azt a kite moduláris telefont is eltart 12 óráig összerakni. Csak legfeljebb nem egy embernek, hanem, vagy nem áramnak, hanem egynek. Ez nekem tetszik. Ezt szívesen kipróbálnám, és hát 12 óra, 12 óra az ébként sok, de hogy azt nézzük, hogy mennyi ideje nincsenek tisztességes állapotok, Powertonikon pedig hát mikor verteszét azt a hurrikán lassan jön a következő már. Ahhoz képest 12 óra az igazán semmi. Uh -huh. Igen igazad van. Az ugrotnék be egyébként, hogy az ilyen több célú teherautók közül. talán a korai landroverek voltak azok, amiknek még ki volt vezetve valahol hajtáslánca kocsin kívülre úgy, hogy, hogy nem, ezért nem, nem a kereket hajtja. És lehessen vel cséplőgépet tekerni. <gül> Utána kéne nem majd az adásnap szerepel, hogy hülyeségre emlékeztem, vagy sem. De hogy ez annak az iskolának folytatása elég erősen. Aha, jól hangzik. A következő hír nem hangzik olyan jól, bár fura találtad, nem? Ja, nem boing Boeing Boing-boing, boing, az gyerekkorunk óta létezik. És hát lényegében annyi, hogy a köcsög-európaiak az a köcsög-európaiak maradnak, vagy mi mi maradunk. Mégpedig azt fedezték fel kutatók, hogy Nigériába még sok használt autót szállítanak, és ennek a nigériai körülnek. Más kérdés, hogy ezeket az autókat időnként európai cégek megtömik megtömi elektronikai szeméttel, ezzel kiátsza az elektronikai behozatara vonatkozó tiltásokat. Amit egy igazi bocskos-ályas utolsó dolog. Klasszikus pofoznivaló gyakorlat. Uh -huh. Tehát lényegében elektronikai szemetes ládanak használják Afrikát. Hát, elég kemény, elég kemény. Az is, hogy így is szállítanak oda egyébként, de, de hogy emellett még belepakolni kocsikba, á uh -huh. És elég nagy volumenekről van szó, hogy mennyi, mennyi, mennyi szemetet szállítunk Amerikába, vagy vagy afrikába Afrikában. Mm, ennyivel van ennyi, Szidjuk inkább a böngészőket? Hát, Szídjuk inkább a, a sajtót. Az egy kedves és állandó szórakozásom nekem, te pedig néha kontrázol, néha meg visszafogsz. Most elém került egy olyan cikk egyébként a USA Today-ban, tehát nem is valami nagyon szakmai újságban, ami megpróbál néhány közkeletű tévedésről lepletlerántani, mégpedig ezúttal a computer privacy területén Egyebek mellett felhívja a figyelmünket, hogy, a, hogy a, az inkognitó browser módokban, tehát a magyarul pornó módnak nevezett e, böngésző módban, ami ugye azt tudja, hogy a historiban nem látszik, hogy ott mit néztél, meg e, nem is tudom, nem is tárolja a kukikat sem, amikor ezt használod. Szóval ez igaz, valóban a historiban nem fog feltűnni, hogy ott e, melyik oldalt kerested fel korábban, de Arról egyáltalán nincsen szó, hogy azok a felügyeleti eszközök, amik tartoznak ezekhez a böngészőköz, tehát például azok az eszközök, amivel a vállalat gazdája tudja nézni a te webforgalmadat, azok elől is elrejteni ezt a webforgalmat. A böngésző ilyenkor tehát magyarul, amit pornomódban nézel a vállalatod a munkahelyen, azt a munkáltatót, ha egyébként figyeli a webforgalmat, látja, és meg tudja kérdezni, hogy miért nézek ezt a munkaidőben pornót. Drága Bélám. Hát plusz az ISP látja, plusz a, tehát az internet szagátalatja, plusz a pornó oldal látja, és azért arról már izgalmas beszélni szerintem, hogy, hogy a böngésző fingerprintinggel mennyire pontosan lehet azonosítani inkognitóan, inkognitó nélkül böngészőket. Ahhoz, hogy reklámokat célozzanak neked, nem tudom, túl súlyos, filipino szakásnőkről, hogyha éppen erre gerjedsz, ahhoz szinte biztos elég pontosan lehet a többi ilyen privacy mítosz, az kevésbé titok. Tehát az például, hogy a publikus wi k azok nem, nem nagyon biztonságosak, meg hogy amikor törlünk valamit a számítógépünkről, akkor az azért valójában még nincsen törölve, és vannak visszaállító eszközökönvel elő lehet szedni ezeket. De aztán ennek kapcsán elgondolkodtam azon, amikor ezt olvastam, hogy egy másik hír vagy, vagy cikk, ami szembe jött az elmúlt héten, hogy a Telegramról ugye szokás úgy beszélni, mint arról a chat kliensről, ami, ami titkossítva kezeli az összes üzenetet, és, és ezért aztán sokan úgy is használják, hogy ugye ez vállalati kommunikációban is divat használni, és hogy azért nem Slack-et, hanem inkább Telegramot, mert a Telegram az titkos. És aztán most hívta fel valaki a figyelmet arra, hogy nem, ez nem igaz, nem titkos egyáltalán, hanem van egy külön módja, amikor ilyen vanom van. Ugye, vagy private csatornát kell létrehozni? Uh, Most Sem emlékszem. Mobilok között lehet, mert az, az asztali klienshez úgy emlékszem, nem támogatja, a szekiúrcsatnak hívják az utcát, amire gondolsz. És, a, és hogyha ilyet hozom létre, akkor entuend van titkosítva, és akközött a kettő berendezés között, amin ti Igen. Tehát, hogy ez az end, end titkosítás, ami egyébként egy csomó chat kliensben benne van, az a, az a Telegramban is benne van, de csak akkor használja, amikor te erre külön kéred, azaz, amikor egy secure chatet indítasz. Úgy amúgy meg nem az. Jó ezt tudni, én nem tudtam eddig. Hát ez így ebben a formában az nem igaz. Úgy amúgy kliens szerver kliens szerver kliens titkosítást alkalmaz. Tehát nem, nem az van, magyarul a... nem hallgatható le a csatorna? Azt hát magyarul, hogyha megvannak neked a, a, telekom, a, a Telegramnak a titkosító kulcsai, ami most jött éppen a, az orosz Azért, a rossz frekvencia felügyelet, hálózat felügyelet, akármi ö, baszogatja őket erősen, és amiatt letiltották az oroszok a fél internetet. Na, ha, ha azt kiadnák, akkor a szíves lenne, mert akkor nem lett titkos. Amíg a Telegramnál van, addig ez egy, ö, ez egy bizalmi kérdés, mint sok minden az interneten. De mondjuk ehhez képest meg a WhatsApp esetében csak n to titkosítás. Nem, ott is külön kell kapcsolni, adottam. nem? Nem, én úgy tudom, hogy ott az a default. Ezt meg kell nézni, az n az, az az... Uh, az Android azért jó, ugye, mert uh, akkor csak a kettő végponton lehet olvasni. Igen. És az rendkívül raható kurva a secure. Viszont mihelyett egytől eltérő számú eszközt használsz uh, csetelésre, tehát elkezded a telefonodon és befejezed a tableteden, vagy elkezded a telefonodon és befejeznéd a, az asztali gépeden, laptopodon akármi. Onnantól kezdve ez uh, mondjuk a legjobb indulattal is kényelmetlen. Hát mert praktikusan minden eszközön csak a saját lokálisan tárolt sztoriát lehet látni, az nem egy adott beszélgetésnek. És az odaérkező válaszokat, hiszen azzal a kulcsot titkosítják, amivel korábban beszéltél. Igen. Tehát akkor előtte rá kell szólni, hogy akkor váltsunk erre a csatornára, Szava, át mindenki a hármas kollégák. Igen, igen, igen. Mert amúgy én csak izet látok zajt. Ez se teljesen kényelmes. Na de legalább most már tudjuk, hogy ez így van. A privacy, még a, a, pri a privátan tartott dolgok, egy része sem az. Jó ezt fejben tartani. Ez az egyik fele, a másik pedig a mindenkinek át kell gondolnia ezt, hogy eddig nem tette volna, hogy neki mi a, a fenyegetési modellje. Tehát, hogy ő kiel, kielő a szeretetitokban tartani dolgokat. A, na ez viszont egy fontos kérdés. Ugye ez pont most ez a Cambridge Analytica botrány tudatosította egy csomó emberben, hogy igazán nem arról van szó, hogy nem az a nagy veszély, hogy engem lehallgatnak, kiderítenek rólam valamit, ami ami, ha kiderül, akkor bajba vagyok, és teszem, azt megzsarolhatóvá tesz, hanem, hogy csak az derítik, tehát, hogy csak használják az én profilomat arra például, hogy, fake news, hogy a megfelelő fake news-zal találjanak el, vagy hogy, vagy hogy olyan döntéseket hozzanak rólam, hogy egy klasszikus példát mondjak, olyan profilt építsenek rólam, ami alapján el tudják dönteni az én Facebookos aktivitásom alapján, hogy adjanak-e nekem hitelt, hogy ne. Hogy én egy megbízható hitel visszafizető vagyok-e, vagy sem. Ez a veszély, ez az igazi veszély, és nem az, hogy megtudják rólam, hogy melyik pornótípus az, ami a leginkább közel áll a szívemhez. Hát ez a kettő persze nem függ össze a hitelminősítéseddel. Hát ha, ha, nem, ha nem függ össze, csak akkor. Szeretnék ahhoz a bankhoz menni, ahol összefügg egyébként. Nem feltétlen. El tudom képzelni azt a... Azt a egy egyszerűségedben nevezzük KDNP s megközelítésnek. <gül> ja, hogy egy, tehát bármelyik mód is áll hozzám közel, akkor nem kapható. Igen, el. igen, igen. És elnézést Érten. Poli úr. Látjuk, hogy volt itt ez a videó. Nem tudja esetleg, <gül> hogy a benne szereplő figurák háza házasok-e? <gül> mondjuk igen, ez elég vad lenne, amikor leülök a egyik banknak a ilyen kis nyaksálas, sejmsálas alkalmazott kisasszony elé, és az azt mondja, hogy Ön szeretne hitelt de hát itt a számítógépemen szerepel, hogyan a bondás, bondás szexes videókat szokta nézni. Hát sajnos a mi bankunk nem teszi lehetővé szabályzatilag, hogy ilyet, ilyet ügyfelet kiszolgáljunk, bocsássak. Hogy... És közben a... kacsint, kacsint, és így felteszi a két kezét <gül> e, csuklónál keresztbe téve, és nagyon mosolyog, és aztán megadja a saját számát. Hát az a kérdés egyébként, hogy van-e nálad ilyenkor a screenshot, látszik, hogy gyűrű van rajta. <laughs> Jaj, ne, ne fokozzuk ezt tovább. Úgyis is képzeld el azon, hogy lényegében, csak lényegében mondom, véget ért a, az adásra kiszabott időnk, úgyhogy még persze szabad választani mindenkinek egy hír, de aztán át kell adjuk a, ezt a szép kis csomagot a hallgatóin. Hát jó, akkor, akkor nekem egy, egy felmérésem van csak hát ezt a Samsungtól kaptuk, és értelődőképpen egészen érdekes adatok voltak benne, egy részét fel is használtam a cikkbön amennyiben az európaiak milyen hisznek abban, hogy a, ha okos otthont építenek, akkor azt valaki más meg akarja majd egyszer tőlük venni. Lásd még éjjel valaki másnak a rémálmában. <gül> Viszont, ami a felmérésben igazán erre, az euro kuccina, mindegy című felmérésre kell rá keresni, és akkor kidobja nektek az adatokat, kedves be is lesz linkelve, az a felfedezés, hogy az emberek már nem csak főzni használják a konyhájukat, mondjuk ezt szerintem az amerikai konyha megjelenésével ez nem egy meglepő dolog, de mindegy is, hanem az emberek tornáznak, a legtöbben a lengyelek a konyhában. Aztán megkérdeztek, 25 százalék, ez egy 18 -ez egy európai országban végzett felmérés volt, 25 irodának is használja a konyhát, Esteként nappaliként, de vannak, akik tévéztek, <gül> olvasnak vagy játszanak a konyhában, és van 36 aki minden napi ügyeit intézi onnan, tehát, ha egyszer kijutott az ember reggel a konyhába, akkor onnan már nagyobb az egy haladók nem szabadul. És aztán este ott nyilván egy bulit tart, ahol a legjobb beszélgetések is a konyhában zajlanak, úgyhogy csak lefekvéskor. Hagyja el aztán ezt az intézményt. Igen, igen, igen, igen. Azért az, az még egy jellemző az európai sztereotípiákat erősen erősen alátámasztó százalék, és akkor ezzel is folytam igazából, hogy Dél-Európában déle a emberek 73 százaléka olvas vagy néz tévét a konyhában, a németeknél csak 45 És ez milyen stereotípiákkal, Hogy van összefüggésben? Hát az olaszok ellógnak a konyhában, is ott van az élet, és akármi, eh, meg ezek szerintem a görögök is. És igen, lehet üvölteni a foci meccse, miközben te valamit forgatsz a serpenyőben. A másik pedig az Mhm. <hállal> Értem, de akkor ezt megerősíti ezt a stereotípiát. Ez, ez a sajnos meg, igen. Értem. Így talán egy kicsit... Lanyha az összefüggés, sok mindent jelenthet ez. De alapvetően én szívesen gondolok úgy a Dél-Európában élő emberekre, hogy az egész napjukat a konyhában töltik, és közben nagy hangon szídják a kedvenc facitsapatukat. Paromi jó volt Alaszországban látni facit néző embereket Pizériában. A, a pizzeria tele volt, és bent emberek szurkoltak, és időnként kimentek pizzeretekért a pulthoz és volt az embereknek egy másik csoportja, aki kezdve még cigizett is, ők a kirakaton kívülről néztek befelé, és időnként cigitejnyoma besétáltak pizzáért, és Ó, oh, nagyon, nagyon benne volt jó minden az érzésben. Ja, ja. Jaj, Olaszország, pizza, és én még nem ebédeltem, kelt azonnal el kell köszönjünk a kedves hallgatóktól. Gyűjtsél sok élményt Londonban, és hozd el nekünk. Mindenképpen. Fotozza Meti Heteornak az Instagram csatornájára vicces dolgokat, ahol én most felfogom tenni a OK és juhás, juhászképzésről szóló plakátot, amit a hétvégén találtam, és aztán ez méltó felvezetése lesz mindannak a sok érdekességnek, amit kelt hoz nektek egyenesen az angol fővárosba. Hát sziasztok! Sziasztok!